Szép jó reggelt innen a kertemből. Ez most egy ilyen rendhagyó pirítós lesz, pirítós unplugged, mert uh, itt vagyok itt a kertben. Úgy döntöttem, hogy kiülök a kertbe. Nem szerveztem ide senkit a Máté helyére, úgyhogy ez még sokkal, sokkal, sokkal uh, egyedib lesz. Viszont elfelejtettem kiposztolni, hogy megy a stream. Úgyhogy ezt... Uh, Kérlek szépen nézzétek el nekem, mert ezt most gyorsan megcsinálom. Árjátok. Csinálok hozzá mit szóltok? Egyébként üdvbüvaj, üdv, üdv negritisz, üdv time lord, üdv keneván, üdv lovász, mindenkinek üdv. Hogy tudom kimásolni a saját csatorna linkemen? Holy shit. Másolás, ez az. Csináljunk egy Selfit! Holy shit másolás, ez az. <gül> <Faszat. gül> van. hogy van? Hogy csináljam? Csináljunk a szelfit Jó? Csak, én csak menőszelfit tudok csinálni, jó? Föltúrjuk a hajáman, mint hogyha most jöttem volna ki a napra, és már most melegem lenne. <gül> <gül> Jó reggelt mindenkinek. <gül> Szép afrikai green screen. <gül> Igen. Be is van világítva, jó, hogy jól működjön. Így a, így a napfényben is. Vannak hozzá 1800 wattos lámpáim. vagy 10 000 wattos lámpáim, nem tudom most mi a menő. Na várjátok, mindjárt belekezdünk itt a pirítósba. Csak euh, ki kell posztolnom valamit indul a rendhagyó vagy ö, hogy hívják a milyen teremtő? Van a, a, a szokás teremtő? Nem szokás teremtő. Minek szokták ezt mondani, srácok? Rendhagyó vagy azt akarom mire egy teremtő műfajteremtő, trendteremtő, nem. Nem, nem rendhagyó. A rendhagyó az a rendet elhagyó. Tehát, hogy az, a, a, a, ami nem szokott lenni. Hagyományteremtő, köszönöm szépen, Ariána. Te voltál a leggyorsabb. Indul a rendhagyó, vagy hagyományteremtő, pirítós. Nem, még nem merül le a laptop, amíg itt csinálom ezt a cuccot van a link és belakunk egy képet, amit Sirin csinált. Meló, meló, köszönöm szépen kiiratkozott fel it's night dark, szerbus. ide hallom, hogy meló, meló tök jó kivágás, hogy működik na, így működik indul a rendhagyó vagy hagyományteremtő pirítós kitwitteltem Kirakom Instagramra, mert why the fuck not? Jó. Normál, hogy rakjunk rá valami zét. Mindenféle faszom. Uh, lárk lesz. L Lakuk rá lárkot, mint. Tudom is semmicsoda. filter. Jó lesz ez. Na, már be az anyád, úristenit. Jó. Kiraktam instára. Gyorsan kirakom discordra. Aki egyébként még nem volt itt ilyen pirítós hatásba, általában nem így szokott kinézni, csak Máté az most ö, vizsgázás miatt el van havazva, úgyhogy nem tudott jönni. Meg már amúgy is gondolkoztunk rajta, hogy kitelepítjük magunkat ide a kertbe. És egy kicsit tűrhetőbb lesz. Valakinek össze kellett volna gerebéznie, de az nem én voltam. Aki ezt meg is tette. Na. Jó van. Erről ennyit. Ah, sziasztok, srácok! Mi a helyzet? Mindenkinek jól telik, remélem, a reggeli napja. Reggeli napja? Jó van. Jó van, Sirin. Jó van, Sirin. Arra gondoltam, hogy így a melegre való... Uf, ennyi már le... A... Nem akar lejönni a kis kosza a Ne Letörődjetek vele. Itt most teljesen meg vagyok borulva. Úgyhogy... De egész tűrhető itt a meleg. Most. Tehát uh, nyilván nem süt rám a nap, mert megcsináltam a izét, a kiülőt. Fölraptam a tetejét, ami nyilván segít. Uh, és egy picit jár a levegő. Egész, egész jó. Arra gondoltam még ugye tegnap, hogy azzal kezdjük, hogy uh, itt eltakarítom a lószart, ami a medencének a helyén van, és össze van zúzódva meg minden, és útba van. De, de rájöttem, hogy nincs kedvem most itt pakolászni pirítós helyett. Úgyhogy lehet, hogy pirítós után megcsináljuk, de most ez a pirítós, ez pirítós lesz. Lesz, ami lesz. Na, viszont hoztam valamit így a, a hidegre való, vagy a melegre való tekintettel. Vajon Máté hallgatja ezt? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Anya, hogy most nem tudok kizére streamelni, ő. YouTube-ra, meg Facebook-ra, mert a laptop ezt nem bírja, de. Hmm. Máté helyett. mit szóltok? Mit szóltok, hogyha ő lesz a izé? Újko-hoszt. Mit mondasz? Van valami híred már a Remi? Mindenki itt hagy a picsába. Csöbögre! Nem tudom, Máté hallgatja el. Lehet, hogy felsök Kutya, Gyere! Gyere, gyere! jó van. Éjni. Ez az élet, gyerekek. Hát ez az élet. Na. Most is szikált szemetet. Basza. Ez lehet, kicsit be fog hallatszódni. Na, na. Akarunk beszélgetni a Windows 10 ről Nektek mi a véleményetek? Miért mondta vissza a Microsoft azt a megállapítását, hogy a Windows 10 lesz az utolsó Windows? Kutyasimű mi mindig pótolva, mert indokolatlanul sokat a mizek. Érte tökre indokolt alatt, hogy milyen cukik. Na Így a reggel indítás az meg volt. Na például ilyet nem lehet a Mátéval csinálni, nem hagyja magát. Dök fura. Hmm. Na. Egészségetekre. A Desperados nem támogatja a programot. Le is ittam magamat. Na, de ügyes vagyok. Szóval. Ugye bejelentette, vagy nem bejelentette, hanem így kiszivárgott a, a Windows 11. A, a publikumnak, ami tudjátok milyenek ezek a líkek. Ezek csak így történnek. csak Egyáltalán ö, semmi köze nincs ahhoz, hogy ö, mis, nem is tudom, egy-két hét múlva ilyen windows bejelentés lesz. Szóval mindegy, a szóval klikkelt a Windows 11, és a, a tech csatornák már meg is nézték, hogy milyen. Ö, hogyha megnézitek, gyakorlatilag igen, ilyen ios Mac, OS klónnak tűnik. Ö, viszont ami nekem kiderült, és talán legfontosabb volt az összes ilyen reviewból, az az, hogy maga a, a driver support az, az tökéletesen átmegy a Windows 10-ből, ami azt jelenti, hogy az alatta lévő rendszerek azok valószínűleg nem sokkal változtak. És hiába néz ki úgy, mint a MacOS valószínűleg csak egy reskin, egy Windows 10 reskin. Hmm. hát nem kéne lökdöstom az asztalt, mert akkor ilyen izé <gül> földrengés van nektek. Igen, a konszúmer a Windows szempontjából nagyjából 5 én 8-at is olvastam, de igazából lényegtelen. Kb. 5 Kicsit több, kicsit kevesebb néha. Bevétel szempontjából és ugye ezért volt nekik az elhatározásuk az hogy innentől csak a Windows 10 lesz az kapja az update-eket és, és ennyi nem lesz több fizetős OS na már most ugye ezt arra építették hogy, hogy más bevételi forrásokból ezt ki tudják pótolni ezért lett minden előfizetéses ezért lett windows or Store, meg mit tudom én amit hát gondolom ti se használtok <gül> szóval mint láthatjuk ez a dolog, ez besült és én arra tudnék következtetni, hogy, hogy voltak ilyen célszámaik, hogy milyen bevételt kell hoznia a Windows platformnak konszúmer részről, még erről az 5 ról is, mert hát azért tehát a, a, a Microsoftnak az 5% bevétele az nem olyan, mint a, az én 5% bevételem, tehát hogy a, az kiesik, az attól még sok száz embernek a fizetése. Ö, és szerintem az történhetett, hogy nem hozták ezeket a számokat, ezért a Windows platformnak konszúlmer részről megint csak pénzt kellett generálnia. Illetve azt is el tudom képzelni, hogy az a fajta hozzáállás, amit a Windows 10-el kapcsolatban tanúsítottak, akár a biznisz oldalnak az eladásait is rontotta, vagy bevételeit rontotta, mert nem voltak annyira hajlandók. És, és mondom, a, a Microsoft Store, a, az előfizetéses dolgaik, azok nem tudták ezt úgy kiváltani, hogy ők gondolták, hogy ha majd itt lesz a gyakorlatilag ingyenes Windows 10, akkor, akkor minden más ezt majd megoldja, és azért most kell fizetős Windows 11-et kiadniuk, legalábbis úgy néz ki, hogy fizetős lesz, mert meg kell egy, egy, egy bevételi. Dobás ennek az egésznek, hogy valahonnan bejön az a kiesett bevétel, amire, amire számítottak. Szerintem a vin 11 nagyobb PR hit, mint a, ami extra bevételt hoz a 11. Ö, nem tudom ezt elképzelni, mert tehát a, nem néz ki rosszul. Az alapját ugye a Windows 10 képezi, ami most már nagyon jól működik szerintem, vagy tehát elég jól működik. Nyilván lehet vitatkozni rajta, hogy mennyire kapunk agyfaszt attól, hogy a, a legújabb Windows Update berakott egy ilyen napocskás hány fok van ezért, időjárás erőire jelzőt a, a tájcára. nyilván én is, mint power user ezt nagyon használom, ki is kapcsolatom a picsába de tehát, ettől függetlenül az alap, alatta meghúzódó rendszer az jól működik, nekem nem nagyon crashelt az elmúlt, nem is tudom Tízen évben. Ne, nem várja tíze. Ha a Windows 10 csak most váltottam, tavaly. <gül> Várjatok. Várjatok. Össze, összegabajodnak a gondolataim. Nem mindegy, tehát az elmúlt évben nem ö, volt ezzel problémám, szerencsére. Eljöttek, megnézem, hogy följebb tudom -e rakni a... A betűméretet, mert alig látlak titeket. Lehetok zoomolni? Nem, nem, nem kizumolni, bezumolni. Gyerünk, gyerünk. Ó, jó nagyba. Jó nagyba látlak titeket. Nagyon faszal. <gül> a kérdés, hogy a 11-es szar lesz-e, mint a minden másik Windows esetében? Ö, hát az az igazság, hogy mondom, tehát nem változtatnak eleget a, a, a belső struktúráis részeken ahhoz szerintem, hogy igazából rossz tudjon lenni. Tehát, <gül> maximum ugye az, ami nem műhet be az embereknek. Jön be, én, én mint gondolom ti is, azért úgy vagyunk vele, hogy a, a leg uh, egyszerűbben, legkevesebb gomnyomással használható user interfészt adják ide nekünk minden alkalommal. Legyen egy szép grid, amin Rátok kattintani, erre akarok. Ez a, az a... ilyen karúzeles, vagy minek mondjam, megoldás, amit most láttunk a Win11-ben, az nekem annyira nem jön be, de őszintén szólva, mondom, tehát nem fog tudni úgy besülni, mint mondjuk a Vista, vagy a nyolc. Fundamentálisan annyira keveset változik, ahogy így néztem, Bárki tudja, lehet, hogy még leak, még early verzió, még, még el tudnak rajta cseszni dolgokat, de abból kiindulva, hogy gond nélkül futottak a, a legújabb driverekkel, ami Windows 7-re volt, Windows 10-re volt írva, én azt tudom igazából csak mondani, hogy valószínűleg ezzel nem lesz probléma. Hogy nem futnak programok, nem futnak eszközök, driver supportnak kell javulnia, stb. Hát marketing stand, vagy csak simán marketing. Tehát, hogy nyilván erről van szó, hogy a. Jaj, kicsit folyamrokom. Szóval nyilván erről van szó, hogy, hogy kell nekik a Windowsnak ezek szerint a marketing, és ezek a folyamatos szoftveráblétek, ezek, ezek nyilván nem ezek. Tehát ezzel senki se fog foglalkozni, hogy éppen. Milyen optimalizációt raktak bele, vagy egy pixelt hova toltak, vagy, vagy beraktak egy ilyen hülyességet, mint ez a időjárás jelentős. 31 fokot ír nekem. Nagyon faszom. Ah, Tegnap már megénekeltem streambe, hogy nincsen itthon ö, nagyon hőmérő. Mármint, hogy emberre való van, de hogy így a... Amivel... Igaz is. Ö, Úgyhogy igazából a fogalmam sincs, hogy hány fok van itt kint. A, a rendszer azt mondja, hogy 31. Ö, nyilván én is azt ö, támogatnám a legjobban, hogy, ö, hogy legyen egy, egy user-friendly shell az egész ö, windows ami aminek nagyon-nagyon örülnek a, a édes cukibabáim aminek nagyon-nagyon örülnek a a, a casual userek, De... ez itt mi? Hol van ez? Napfénybe <gül> itt megcsillanak, és ezért mi a kurva anyja. Ja, szóval aki hallgat ez az, az most egy ilyen kicsit összeszedetlen adás most éppen a hajammal játszok, ami össze-vissza áll mert, mert mindig beszoktam vizezni ezt nem szállítom meg, hogy egy kicsit, kicsit érezzem a hűséget, köszönöm szépen Toxic, Toxic ö, szóval, hogy én nagyon, én nagyon adnám hogyha ha lenne egy ilyen kinéző ö, látványos animálós, anyámkínja léjer a, a, az end-usereknek azok, akik ilyen casual-userek, akik nem dolgoznak, stb. akiknek nincs szükségük semmi esmire. viszont ettől függetlenül mindig legyen ott, hogy átkattintható legyen power user módban. Mi van abban a sörben? Hát nem elég alkohol szerintem, 5,7-es 9-es ez ilyen izé de kira aroma igen, az is benne van Úgyhogy nem kell félni szerintem a Windows 11-től, nagy valószínűséggel nem fogok rá váltani még egy jó ideig, mire rájönnek a, az ilyen jó, jóvágású hackerek, programozók, poweruserek, hogy ö, hogy lehet ugyanúgy kiganézni belőle a sok ilyen Microsoftos fasságot, mint ugye a, a 10-ből is lehetett, mert nekem az első dolgom az volt, hogy ö, van egy ilyen diblóter, vagy ö, nem tudom, valamilyen trimmer a a Windows 10-hez, ahol mindent ki lehet kapcsolni, minden ilyen hülyeséget, ilyen diagnosztikai cuccokat, kortánát, ö, pff, nem is tudom az ilyen ö, olyan funkciókat, ami, ami igazából nem, nem szükséges egyik apnak se. Tehát ilyen Windows gaminges dolgokat, meg mit tudom én. Ö, azt a kúro mekkora bogár volt. Jézusom, ezt levitte volna a fejemet. <gül> na mindegy a lényeg az, hogy, hogy a Windows 11-en nem lesz szerintem gond a linux -a meg az a baj nincs rá szupport Ilyet, most már van valamennyivel több de túl vagyok már azon a koron amikor én mikromanagelni akarok mindent amit csinálok és mindennel foglalkozni akarok, hogy most akkor működjön jó? most már az ember úgy, úgy értékeli azt, amikor valami csak működik. Just works. Ahogy a, az angol mondaná. Jaj. <kül> Mit írt a drága feleségem? Ja, semmit. Jó. Pingvin harcos élőben közvetít, éppen most kapom itt az értesítéseket. Na. Ő. Ja. Szóval Windows 11. Ami viszont talán kicsit érdekesebb és így beszélhetek az ilyen témákról ö, megállás nélkül, így, hogy nincsen itt a máté, hogy megállítsam. Az az, hogy úgy tűnik, hogy a GPU hiány talán működ, tehát talán kicsit javul. Ö, ugye történt egy-két dolog most így az elmúlt fél évben. A, a kínai Sichuan, Sichuan Szisúán tartományban, ö, ahol megújuló energiával van a teljes elektromos hálózatuk, és nagyon sok ö, bányász cég odatelepült, mert jól, jó, ára, jó árban voltak a, a, az energiák, vagy jó volt az energiaár. Ugye a kínai kormány kiadott egy olyan aminek mondjuk közlöny, vagy, vagy ilyen direktíva, hogy ö, a a kriptobányászatot vissza kell szorítani, és ezt senki se vette komolyan, és ezért nem történt semmi, és bitcoin is, meg ethereum is, meg a bányászat is, így, így ment fölfel. Viszont az elmúlt héten ö, elkezdték törvénybe foglalni ezeknek a tiltásait, ami azt jelenti, hogy ö, egyrésztről a, a financiális szektor, tehát a bankszektor, aki, aki kriptóval foglalkozik, az ö, büntetve lesz, ami azt jelenti, hogy kiadták a parancsot, hogy kripto nuku, és emiatt a kripto elkeztek elkezdtek zuhanni, ezt most meg lehet nézni egyébként az elmúlt nem tudom én hány napban ö, 10 zuhantak, ö, és ö, ugye ezzel együtt ez azt jelenti, hogy egyrésztről ott nem tudnak majd bányászni, másrésztről tovább fog zuhanni az értéke, ami pedig azt jelenti, hogy nem fogja megéri bányászni, és nyilván, hogyha a Bitcoin meg az Ethereum zuhan, akkor az összes többi coin gyakorlatilag azoknak az értékéhez van belőve gyakorlatilag, tehát akkor minden más is zuhanni fog. Így nem éri meg majd őket bányászni, a bányászok hát majd néznek valami más olcsó, egyszerű pénzszerzési formához. Ami a mi helyesetünkben pedig azt jelenti, hogy nem fogják elvinni a kártyákat előlünk a boltokból. A másik pedig az, hogy használt bányászkártyákból valószínűleg meg fog szaporodni a piacon a következő egy-két hónapban. Erre nem tudom meg ki mondta, vagy kinek olvastam a, a elemzését, hogy, hogy arra azért számítani kell, hogy a, ki fognak várni a boltok. Tehát, hogyha újonnan akarsz kártyát vásárolni, ö, arra számítani kell, hogy egy-két hónapig, hogyha most tényleg ez így be fog teljesen dőlni, ahogy most bedölni látszik, ö, illetve az Ethereumnak ugye ott van, hogy át fog váltani elvileg még idén-év végén ö, Proof of Stake-re, Proof of Work helyett, tehát akkor ott is kiütik a bányászatot. Ö, szóval, hogy a... Jaj, hova akartam ez az egészet kiukadni? Tehát az a lényeg, hogyha minden összejön úgy, ahogy ezt most halljuk, egy-két hónap, tehát egy hónapon belül ez összejön, akkor utána valószínűleg még egy hónap lesz, mire a boltosok elkezdik lehúzni az áraikat. Egyrészt, mert bevásároltak valószínűleg kurvadrágán készleteket, vagy leadtak rendeléseket kurvadrágán készletekre, azt várva, hogy az árak meg fognak maradni, tehát azokat a mínuszokat ugye próbálják majd ezzel elhárítani, hogy, hogy ne legyen akkor a mínuszuk, és ö, az újonnan érkező szállítmányt valószínűleg föl fogják árazni, és tehát az lesz, hogy a, a, a drágán vásárolt. tehát ez gyakor az alapvető gazdaságtan, vagy, vagy nem tudom, értékesítés, hogy a drágán vásárolt ö, készleteket, amit mondjuk ennyire vettek, jön az olcsón vásárolt készlet, ahhoz, hogy ez az, az egész készlet profitra jöjjön ki, vagy null hogy vagy ne legyen bukás ebből, valószínűleg az olcsón vásárolt készleteket kicsit följebb hozzák, a, a drágán vásárolt készleteken egy pici veszteséget elkönyvelnek, de hogy összességében pluszba jöjjenek ki. És mire ezek a készletek kifogynak, utána lehet majd az, hogy a ez a VGA GPU videokártya dolog, csak nekem akad a stream. Nem tudom elvileg nálam nincsen probléma. Hát bocsánat, srácok. Nem tudom, mi történt. Hopp, leesett egy kicsit az izém. A bitráltám. Reméljük helyre öh... <coughs> Jön az SSD hiány, csia, coin lehet bányászni SSD-vel, meg HDD-vel. Ezt én is vágom. Egyébként ezt állítólag úgy érdemes, vagy úgy jó bányászni, hogy van egy pár SSD, ami a, a blockchain-ből betermeli az adatokat, és utána azt szépen lassan kirakozgatott HDD-re, hogy ne legyen útba, és akkor az SSD tud pörögni újra ezén a, a, a blockchain-es dolgot, tehát ami alapvetően a pénzt csinálja, de hogy ő Valamelyik SSD gyártó, talán a Kingston ö, bejelentette, hogy a csia bányászat a. A biz. Valami bogár volt, rajtom. hogy a csia ö, a nyújtálásodat megszünteti. Lehet az a baja, hogy nagyon meleg. Nem is kicsit meleg, azt a fasz. Megpróbálunk egy kicsit állítani rajta. Egy. Na, vissza a legészete? Jó az így. Na itt talán jobb lesz a hűtése és egy picit, egy picit lehűl itt kint azért a melegben van egy, van egy kis problémája, de reméljük a legjobbakat hmm. nem fog felrobbanni itt a hűségben nem kell aggódnotok srácok hideg sör biztos már lehűtél. az a baj nem túl hideg már, illetve akkor sem volt túl hideg amikor kiosztam, mert nem a hűtőbe volt hanem a, a kamrában, de ott meg már nincsen olyan hideg, mint kéne mint mondjuk télen volt. Cső Balog Gábor, ciao, üdv mindenkinek, aki így közbe érkezik, erre a, a rendhagyó pirítós adásra, és mondom, talán később nem annyira rendhagyó. Szóval, ja, valamelyik SSD gyártó jelentette be, mit szeretné a baba? Melegedve, mennyibe be a házba, Mennyitek be a házba, ott hidegebb van. Hogy jobban tudtok pihenni. Jó, jól van. Nem egyszerű az élet. Ö, hogy a jótállásod megszűnik a csiád és pár órára rá, vagy egy napra rá, be is jelentették, hogy ups, mégse bocsánat. Tehát ott volt valami, valaki beszólt föntről, hogy nem akarjuk a földhíteni a csia bevásárlóinkat, mert, mert ők meg szeretnének csiat bányászni. Who the fuck knows this shit? Jó nagy bogár, mi? Bodár. Egyébként, gyerekek, ezt kell a... A nyugalmas élethez. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek 80... A, az irodai dolgozók 86%-a volt most egy felmérés, 86%-a nem akar visszamenni home officeból irodába dolgozni. Vicces, mi? Nem értem miért. Én úgy szeretnék visszamenni irodába dolgozni. Olyan jó volt, amikor reggel 6 órakor én is végén jó voltam. 6 órakor keltünk, összeszedni magunkat, hogy szépen be tudjunk menni a munkahelyre. Akkor most lemennek a GPU árak, és felmennek az SSD árak. Az SSD árak elvileg már úsztak fölfele, de őszintén szólva nincs akkora félelmem, hogy a háttértár árak olyan jelentős árváltozáson fognak átmenni olyan hosszú távon, mint most a, a GPU-k átmentek. Tehát a GPU-hoz nem csak a bányászat volt a gáz, és, és a hiány, és a, a mindenki otthon most akart gamer PC-t vásárolni, és otthon is akart bányászni. É Tehát nagyon-nagyon sok minden tevődött egymásra, hogy annyira borzalmas most a, a videókártya helyzet, mint amennyire az. Azért az SSD-nél, meg a hdd nél nem ez lesz. Tehát, hogy ott is vannak hiányok, nyilván senkinek se tett jót a, a, a pandémia, de ott a többi tényező nem annyira erős. Tehát, hogy följebb fognak talán menni az árak, rövidebb ideig. Én még ugye most, amikor vásároltam, nem voltak fön az árak, pedig már elvileg azt mondták, hogy fön vannak, de mindegy. Szóval, hogy ő... Nem kell annyira félni tőle, itt, én itt nem számolok ilyen két-háromszoros áremelkedésre, nem is beszélünk, hogy ugye olyan drága dolgokról, tehát a, a 200.000 forintos videokártyát 600-ért meg 800-ért árulják, azért az egy kicsit hogy üt, mint amit a, a 20.000 forintos ssd 40-ért, tehát hogy az még mindig egy kicsit más. Én home ban kezdtem dolgozni, nekem hiányzik az iroda, szeptember óta vagy négy-ötször voltam kollégákkal találkozni. Ezt is megértem egyébként, hogy, hogy akinek hiányzik a, az irodai élet, a, a kollégákkal való ö, szocializálódás és stb. De én nem vagyok nem vagyok ezek között az emberek között. Tehát én én világéletemben életemben nagyon jól voltam saját magamba dolgozni. Ö, végül is az életem nagy részében eddig olyan úgy do... Hát nem is tudom, hogy most már ki a Most már talán nem. De most ugye megint itthonról dolgozom, tehát megint, megint ezt erősíti. Valószínűleg 50-50-be dolgoztam irodába is meg, meg itthon is. <kül> kéne egy légkondi, és akkor minden pöpec lenne. Ha tudtak valakit, aki légkondit forgalmaz, és streamert akar szponzorálni folyamatos megjelenésért, tehát 15 másodpercenként beszélek a légkondiára, hogyja kell, akkor, akkor hit me up. Megvásárolható vagyok kilóra. Nem kell félteni. Nekem szezonális télen gyűllök bejárni, reggel megyek, még sötét van, este jövök, már sötét van, hideg van, latyak kész vagyok. Nyáron nem rossz a szép a környék, jó a reggeli séta, irányában van légkondi, itthon nincs a többi. Ó, Jézusom, az a Twitter kép. amit kiraktam. <gül> jó csapatépítés, se rossz. Ezzel egyetértek. Nem tudom, én mindig jól éreztem magam otthon dolgozva, a nem tudom, így a szociális kapcsolat, úgy nyilván jó volt új kollégákat megismerni, amikor új helyekre mentem dolgozni, és, és akkor ott találkoztunk, és mit tudom én, barátságok lettek, meg ilyesmi. De pff, tehát, hogy a, ne engem verjen az élet, csőlenin, hogy én a szociális életemet meg tudom oldani a, egy irodai munkán kívül is. Tehát, hogy ezzel sose volt probléma szeretem a barátaimat vannak elegen, így is alig tudok mindenkire időt szánni, főleg így a pandémia alatt nem lehetett most egy jó sok elmaradásban vagyunk tehát hogy annyi helyre és annyi emberre kéne találkoznom, hogy ezen fölül még meg vagyok a nélkül a szociális kapcsolat nélkül, amit mondjuk egy iroda irodad de nyilván ez, ez nagyon embere válogatja hogy, hogy milyenek a baráti körei meg honnan vannak, mit tudom én nem, mi van, te kis Gyuvi fej? Nem, mi van, ide a fejed, gyere hoz ide. Nyúj van, gyere ide. Steven, Spielberg cég a netflix el fog dolgozni. Spielberg az nem szólt be még annó Netflix-nek, hogy az nem is igazi mozi, vagy nem tudom. Nem volt ott valamilyen ellentét? Mindezt az utána hiszi, utána, amit csapott vicces, igen. Na, valami, nekem is rémlik ebből. Még, még nekem is pedig én annyira nem vagyok benne ezekben a dolgokban. Szóval ja. Nem tudom, hogy nagyon-nagyon rosszul éri. Nyilván nekem is jó volt, hogy az irodában volt légkondi, mert hát már nyilván nem lehet irodát üzemeltetni légkondi nélkül, mert dolgozók meghalnak. És persze, de én ezt úgy holdanám meg, hogy itt egy légkondi, mint az, hogy bejárni csak azért, én légkondi van bent. Nekem sose volt jó ugye a, a bejárás, tehát, hogy amikor Budaösről jártam bedolgozni, vagy, vagy amikor innen kintről jártam bedolgozni. Igazából nem, nem adott hozzá az életemhez, tehát hogy én nem a vár negyeden sétáltam át munkába menett. Az, a, az az élmény az így leginkább az, hogy zögykölődés, büdös emberek útba vannak, túl sokan vagyunk, stb. Na, egy kutya sikított volna, hogy átment rajta a traktor, Ennek elég rossz hangult. volt. Jézus Istenem. Reméljük nem történt semmi. Feleségemnek be kell járnia, igen. Lehalna minden, ha ő nem járna be. Múlt héten ugye kivettünk két napszabit, vagy hát ő kivett két napszabit. Én nagy részt tudtam dolgozni ugye itthonról a, a vizsga miatt, de csak két csak két napot ki tudott venni, úgyhogy a kollégái átvették az ő dolgát. Ez úgy nézett ki, hogy csütörtökön konkrétan egész nap hivogatták, és pénteken is csak azért nem hivogatták, meg a konkrétan nem voltunk itthon, hogy hivogatni tudják. És a vizsgám volt. Tehát ö, ott, ott sajnos nagyon leáll minden, hogyha azt, hogy nem csinálja ott a dolgát. Úgyhogy egy medence még hiányzik a hátad mögül. Nem, onnan hiányzik tőlem szembe, mert oda fogjuk rakni, csak rendbe kell tennem a helyét. Mert most nem mutatom meg, mert elég ocsmányul néz ki. Itt van, még a korábbi tulajok hagytak itt valamilyen amit amiből ilyen régi, ilyen NDK-s iskolai táborhelyszínt építettek, meg ilyenek és uh, kitaláltuk azt, hogy ó, hát ez úgy néz ki, hogy ez, ez fa körbe, és a közepe meg uh, a két oldalról ilyen hát nem is gipszkarton. Valamilyen betonos valami, és uh, de nem, valószínűleg nem beton volt, nem mindegy. És, uh, és nem tűnt föl, hogy a, a közepe az üreges. Ki van töltve ilyen uh, mi a franca uh, minek hívják azt üveggyapottal. És uh, mi ezt okosan lefektettük, hogy az egy szép egyenes uh, talaj a medencének, amire szépen rá lehet rakni. Csak az volt a baj, hogy megtöltöttük, beleléptünk, és ezek a, a lapok, ezek mit tudom én, ilyen másfél méter, egy húsz széles, egy 20, egy húsz egyötven, egy egy körüli lapok voltak, és a közepébe be... behorpadt, úgyhogy most nem lehet rárakni még egyszer a medencét, mert szárrá vágna. Amíg rajta volt a medence, addig nyilván tartotta valamilyen szinten, de úgyhogy már levettük róla, úgy az egész összeroskadt így a... az, hogy már nem volt ott az a súly, ami így szétnyomja gyakorlatilag. Úgyhogy azt össze kell szednem, csak az is szét van törve, úgyhogy nagyon jó fasza lesz, meg egyébként ilyen, nem tudom, a 30-40 kg egy olyan darab, úgyhogy nagyon nagy poén volt előre húrcobálni hátulról. Meg nagyon nagy poén lesz most innen elpakolni is. Hívni kell hozzá majd egy konténert, hogy föl lehessen pakolni. Na mindegy, szóval, hogy oda kerül majd vissza a medence, csak, csak hát meg kell csinálni a helyét és nyilván most nem lesznek ezek a lapok, hanem kicsit fölk kell majd tölteni homokkal, és kúgy megoldani. Vagy púrhabbal esetlen. EU-s raklap medence alapnak tökéletes. Egyébként gondolkoztam rajta én is, de nem tudom, hogy melyik az EU-s raklap, nekünk olyanok vannak, tudod, ami egy lap, egy nem lap, egy lap, egy nem lap, és az annyira nem jó medence alapnak, de van egyébként egy pár, mert ugye tavaly, vagy hát még idén, ugye, a téli szezonban most fával fűtöttünk, leszereltük a régi ilyen nagyon ócska elektromos konvektorokat, és és fával fűtöttünk, és ahhoz ugye járt lak, raklap minden alkalommal, amikor hoztak egy ilyen erdei köbméterfát. Rohadt legyek. Mint hogy ne én legyek rohadt, hanem a legyek rohattak. Úgyhogy van egy pár, de... de még azt nem szettem. Meg, meg nagy, tehát sok kéne belőle, annyi meg szerintem nincsen. Mert 3,7 az átmérője a medencének. Úgyhogy kéne egy, egy pár de muszáj lesz ezzel aki, mert egyszerűen élhetetlenül kibaszottul meleg van. Egyébként itt jobb idő van, mint bent. Ami azért nem egy kis dolog. Szóval, ja, Megértem azokat az embereket, akik nem akarnak mit irodába irodában dolgozni. És egyike vagyok ezeknek az embereknek. Ekké kutyacor van a számba. Bocsánat. Nagyon jó. Na, nagyon élvezem. Szóval, ja. Én, én szeretek itt lenni a kertből. Tehát én nem másznék vissza. Csak valaki vághatná helyettem a füvet. Ott hátul, ugye csináltam egy képet elő, még az előző fűnyíráskor, hogy ha-ha-ha, a fű. Ha-ha-ha csinálok egy képet, így lerakom a kamerát, és akkor úgy néz ki, mint hogyha a nyakig érne. De itt konkrétan hátul, most amikor lenyírtam, már konkrétan nyakig ért. Tehát, hogy így álltam, és itt a szemem előtt volt. Á, Istenem, sok kibaszott kutyaszer. Konkrétan a szemem magasságában volt már, úgyhogy ezt muszáj volt lekaszállni. És ott láthatjátok is, hogy mennyi szar van itt mögöttem. Cső, Amy. Nem nyírok füvet, hétvégén megint nyírtam füvet, megint leégett a hátam, megint leégett a pofám. Köszönöm szépen, de én most megint jó, jó vagyok legalább egy hétig. Ja, azt már kaszával kellett, hát elektromos kaszával nyomattam. Jó buli volt, szegény kasza is alig tudott mit csinálni vele, meg földtekerte az izét. A szálakat, az nagyon fasza volt, így Csináltam két ilyen izét lendítés mozdulatot, így belevágtam két oldalba, és akkor utána megállt a, a kassa, és akkor le kellett állítani, leszedni róla rá, tekeredett lószart, utána indítani, ami persze nem mindig akart sikerülni. fele már túl volt, nagyon melegedve. Rendes kézikaszak kell, az milyen parasztlegény vagy. Hát nem vagyok parasztlegény, kibaszott panelproli vagyok, akinek háza lett. Attól még nem lettem paraszgyerek. Hogy jól jó idő van kint, a kutyák miért küldtek be? Miért küldtett be? Mert, mert ők nem a nappaliban vannak, hanem a háznak a hidegebb részeinél, de én, annyira nehez, én nem tudok annyira kényelmesen dolgozni, meg, meg streamelni, mert itt olyan budiról mondjuk, ahol hideg van. Vagy, vagy a, a mosog, mosogató mellől, mert, mert ott hidegebb van. Tehát nekik lehet, hogy jobb lenne bent. Meg hát nagyon lihegnek, drágáim. Nyilvából kicsit kéne pancsolniuk a nekik kirakott dézsából. Hogyha nem dézsa az, hanem ilyen nem tudom, ilyen műanyag nem bájú, nem is bájú. Nem tudom, minek hívják, tök mindegy. Szép jó vizsga utáni reggelt. Csőhendúd, tegnap vizsgáztál? Gézi, remélem sikerült. Milyen az ideális idő számodra? Hát nekem az, ilyen, az ilyen ki. Tehát a tavaszi idő szerintem mindenkinek az. Tehát ilyen 25 fok, kicsit fúj a szél, a nap nem éget. Az izé, volt legalább kettő ilyen nap idén, amikor kiöttem és azt mondtam, hogy mmm, most jó idő van. Aztán másnap már 40 fok volt, vagy esett a hó. És így egymást fölváltva. Tehát, hogy jó idő volt, 40 fok, és utána esett a hó. Ja, 22 fok, tökéletes. Ja, ilyesmi. 20-25 fok között én ja, nagyon jól lenni, érdekélnék kicsi árnyék, kicsi szélfúj. Hé, ja, azok be se fogok menni, egész nap itt leszek kint. Megoldom, hogy izé ki tudjam streamelni ide a gépemre, a laptopra, a benti gépet. És fasza lesz. Arra kéne rájönni, hogy hogy tudnám azt megcsinálni, hogy a benti gépen streamerek, annak a, a desktopját ki streamelem ide, innen tudnék játszani, meg dolgozni, meg minden. Köszönöm szépen Endood és a kamera képet, ami itt van, azt streamelni oda, hogy az a streamgép ki tudja töl tölteni, vagy ki tudja tolni a netre. Egyébként tök fura a, a Wi-Fi-m itt kint, mert valamikor ilyen 3-4 csíkom is van, és van, hogy lemegy egyre, de úgyhogy nem történik semmi. El kéne kérni dardax azért a WiFi extendert, Extender-t, kirakni ide izé házfalra. Vagy, vagy, kivezetni egy UTP kábelt az ereszalá alá, és odarakni egy rútert. Igazából van rúter, csak az UTP kábelt kéne kivezetni valahogy. Föl lehetne vezetni az izére, a, a padlásra, és esetleg valaki ki tudna férni a a cserepek alatt. És akkor azt oda bedugni. Á, ah, a tudja. Más vifit nem tudok, mert nincs. Tehát egy olyan vifim van, ami tud mest. Tehát, hogy amit használok bent, azt tudja a mest. Ami van azon kívül wifi, az nem tudja. Valahogy meg lehetne oldani, egyébként szerintem. Na jó pirítós téma, mert még megszólnak itt, a Máté megszól, hogy mi a franc. Nem beszélünk pirítós témákról a pirítósban. Mondjuk ez ilyen pirítós amplág, tehát itt azt csinálok, amit akarok, de mindenki. <gül> <gül> Jó, ezt olvastátok? Hogy az Amazon több százezer terméket semmisít meg amik a, a maradtak, vagy csomagolás-sérültek voltak, vagy ilyesmi, vagy, vagy esztétikailag sérültek. Több százezer tévéktől kezdve minden. És, és egyszerűen csak tehát megsemmisítik. Mert már útban van a, a raktárukba. Ezt most olvastam ma reggel. Nem tudom, azt hiszem, angliai raktáról volt szó. De az izé, hogy egy, egy Amazon raktár egyébként 130 ezer terméket semmisít meg hetente, köztem MacBookok, Covid maszkok, tévék, és több új és ö, használatlan cucc. Igen, 125 ezer én 130 et olvastam mindegy, per hét csak Angliában. Tehát azért így bekopognék, hogy Figyelj, attól, hogy meg van húzva egy karcal, az a 50 akárhány incs-es az ide adnád? Tehát, elférne. Vagy egy hogy egy mobil klíma. De jó lenne. De nyilván, de várjál, az megint más Lenin, hogy valami ételt, ami romlondó. Nem adnak el, és grill csirkét, és tömörítő, és kaki. Vagy pedig egy, egy tévét, egy megbukot. Az nem romlik meg, csak mit tudom, hogy csomagolás sérült, esztétikailag sérült. Így vettük egyébként annól a hűtőnket is, hogyha jól emlékszem. Hogy esztétikailag sérült volt. Volt a, a hátoldalán egy ilyen pici csík, meg az előső oldalán egy még kisebb csik így, és, és eztétiklában sérült volt, és olcsóbban megkaptuk. Nem tudom most eb, ez a biznisz mennyire megy így itthon még, akkor, akkor viszonylag olcsó meg tudtuk venni, ez 5 éve volt. Hat. Egyébként azt is olvastam, hogy vannak azok, akik ezeket megveszik rak, raklapszámra. Tehát, hogy ő, mint, a, mint a minek hívják azt a Milyen vadászok? Haj, nem akar eszembe jutni. Discoverin voltak ilyen warehouse vadász, vagy valami ilyesmi. Ahol licitálnak ugye a, a ilyen kamu reality, ahol, ahol ilyen félcédulás emberek licitálnak. Raktárvadászok. Így, igaz. Ö, ahol ilyen raktárakat lehetett látatlanba megvásárolni, és akkor, mit tudom én, jó pénzed volt belőle, vagy nem. A, a benne lévő cuccokból. És hogy állítólag csinálnak ilyet az, Amazonoknál, az Amazon központoknál is, hogy raklapra tudsz venni ilyen szemetet gyakorlatilag, ami nekik már nem kell. És akkor annak van egy érték, vagy van egy ára, azért megveszed, és akkor vagy jól jártál, vagy nem. Nyilván azt valahogy monitorozzák, hogy ne, hogy, mit, hogy egy, rak, egy raklapra kerüljön az összes izé, csomagolás érült tévé, és akkor valaki vett 300 darab tévét, vagy itt 15 tévét 1500 forintért. De ja. Tehát van ilyen van ilyen, ilyen raktárvadászos dolog így az Amazonnál is, de nyilván nem elterjed, nyilván különböző bekerülési formák vannak erre, ahogy néztem. Tehát nem az van, hogy odamész, mint Jóska Pista, hogy jöttem benni, azért a raklapszarárút, kérem ide a kezembe. Tehát, hogy nyilván nem így működik. Hanem céget be kell regisztrálni, és akkor egyáltalán megvásárolhatod el, és akkor Amazon mennyire adja el, meg stb. Meg szerintem ott úgy van, hogy vannak ilyen minimum vásárlásaid, tehát, hogy nem lehet azt, hogy regisztrálsz, és akkor nem veszel, vagy veszel egyet hanem akkor szerződés közt az Amazonnal, és akkor így egy, mit a két raklapot minden héten. Igen, ez megint a szomorú, hogy raklap számra viszik a darálóba ezeket a dolgokat, amikor egyébként egy csomó embernek hibátlanul tudna működni. De hát, nem akarnék belekezdeni meg egy kapitalizmus rendbe, úgyhogy, úgyhogy ezt a témát <gül> engedjük el. <gül> mert Sirin bácsi dühös lesz. De jó. Mi volt még a múlt héten? Ú, tényleg? Nem tudom, olvastátok-e? Hogy a GTA online bezárják a szerveit 360-ra és PS3-ra. Ami szerintem egy elég gerinctelen megoldás. Tekintve, hogy ezeken a platformokon még azért elég sokan játszottak is vele. Tehát nem arról van szó, hogy hogy két-három ember GTA online van, ps PS3-on meg Xbox 360-on, hanem azért ott több tíz meg száz ember játszott vele hetente, még mindig. Ja. Azt nem néztem, hogy meddig mennek. Valami úgy érmlik, hogy idén év vége. Ö... De. És ja. ilyenkor ugye jön a kérdés, hogy mi a szar tud csinálni az a szerencsétlen ember. Kell a hely az Xbox, a PS5 meg a Xbox-nak igen. Vannak még működő gépek. Nem kell félni. Nem azért a későbbi Xbox verziók azok, azok már bírták a gyűrődést viszonylag. Ez nem halt meg olyan gyorsan. És a PS-ek azok meg tehát tankok. Tehát nekem a a, a gyakorlatilag a lounge-DS, majdnem lounge-DS, 40 gigás PS3-om, tehát az még mindig működik. Most előszednénk a gardrobból, bedugnánk, még mindig működne. Ja, ps 2 is, nekem is volt, az is rengeteg ideig működött, csak elajándékoztam valakinek sok eszemmel. Akkor még nem foglalkoztam azzal, hogy megtartani, ja, hát jó nagy fasság volt. Pedig szerettem. Jó, jó konzol volt ez a PS2. Mmm. Fincsi úgy melegsör. De istenem. Viszont ez az igazi. Pejhedzik rajta az izé, A víz. Leröntöttem magam. A víz az egy olyan dolog, ami sose fogja elveszteni az értékét szerintem tehát így a, a generáció leges-leges-leges legvégén ö, gondoltam rá hogy akarok egy Wii t venni ö, Super Mario Maker-ezni, meg Smash Broszozni, meg ilyesmi és még mindig fulláron volt a játékok fulláron voltak, használt piac nem volt, tehát hogy pff, a Wii az egyre drágább lesz egyre többet fog érni eljöttek Ó, oh, ez jó esett. <Szorítanak> Na milyen faszan. Kicsit leöntöttem magamat, de ez van. Használt játékok vannak, de csak kintra. Cemu, nem Dolphin? Nem dolfinnal kell emulálni a Nintendo játékokat? Én még úgy tudtam. Már csak egy lépés, a b 2 bannolnak téged is. Hopp elvitte a széla. Ó, oh, kis szél. Pont a vizes fejemre. Ó, oh, gyerekek. Élvezem ezt a kinti pirítóst. Pirítós Lehet, hogy csinálunk még ilyet, akkor is, ha nincsen a Máté. Megkérdezzük, hol van a Máté? Hogy ne kérdezzük meg. Olyan, mit csinál? Mit csinál az öreg Máté? Uh, tiszta víz a kezem, most nem működik az érintőképernyő. Erre valaki rájöhetne, hogy, hogy lehetné vizes kézzel érintőképernyőzni. Látom, ott is hideg van. Igen, kifejezetten nagyon hideg van. Baszki. Mégiscsak meg kéne a csinálni ezt a kurva medencét. Äh, nem tudom. Lehet, hogy pirítós után elszaladok, gyorsan megcsinálom a halaszthatatlan munkáimat, és talán visszajövök, streamelünk innen kintről, aztán összerakom itt a medencének a helyét. És közben kurva nyázzunk, hogy meleg van. Ja. Ma reggeli hír, ez is, hogy kilikkelt, vagy hát voltak már rá ö tippek, vagy így ö, spekulációk, hogy a, az ié, ugye egy régi franchise-t újra fog most éleszteni, és ö, azt hiszem, mai reggeli leak volt már az, köszönöm szépen, kenemem, penkesőn, hogy ö, ez bizony a dead space lesz, és ö, nem folytatás, hanem, ö, hanem egy teljes reboot-szerűség. Shirin Huttab stream miközben vovozik. Nyerés és erről beszéltem, hogy összerakjuk itt a medencét, gondoltam, csinálok egy barkácsoló streamet, és csinálunk valami kis úsztatható ilyen, ilyen asztallapot, amit be tudok rakni a, a medencébe, és arra rá lehet rakni a, a laptopot. És akkor kisztreameljük a, a házból a, a játéknak a jelét, és akkor úgy, úgy megy a, a streamelés. Csak még azt meg ki kell találnom, hogy, hogy tudnám, hogy lehet azt megcsinálni, hogy a de egy-szab-két gugolás lesz, azt nem tudom micsoda. Dead Space Remastered Edition lesz az. Szerintem is. Szerintem be fogják jelenteni a remastered és bejelentik mellé azt, hogy követ, jön az új. Szerintem ez egy ilyen van two punch. Ilyesmit akartak szerintem a Crysis-szal is, aztán most hol tartunk vele? Sehol. Ja, elől le kéne túrni megint a füvet franc francnak nő ilyen gyorsan ez a kurva fű ezt kiengedte meg na mindei szóval a ja, Dead Space ö, folytatásról vagy hát ö, rebootról szól a fáma ami lehet hogy remastered is lesz tehát ez rohadtul nem kizárt sőt én még pénzt is mernék tenni rá hogy, ö, hogy ez lesz Te, amikor nem betonoztad le. Há, mondjuk ez is igaz, hogy nem akarnám lebetonozni. Tehát, hogy ö, így is elég meleg van. Egyébként az a baj, hogy az emberek túl sok mindent lebetonoznak, és túl sok, túl sok aszfalt van, és túl kevés fa meg erdő. Amikor kin voltunk kosdon, asszonynak a, a vizsgája miatt, szüleivel, leparkoltunk ott a közeli erdőnek a szélén és ö, ilyen 30 fok volt elvileg de az erdő lehúzta ilyen ilyen 22-23-ra és tökéletes idő volt hogy erdő kéne mindenhol, ide is erdő kéne de most itt kint ülök és fúj a szél és kulva jó Én biztos hogy nem fog bemenni baszki Megcsinálunk, el, most kijövök sőt, mindjárt rácsatlakozok any kell a benti gépemre és be se megyek Holy shit. Handu nem tudom, mit linkelt ez, vagy itt kint nem merem megnyitni, mert lefagy a stream. Na, no, várjatok. Igen, veszed egy kurva egy kertet, és a felét kövezett. Tehát mit csinálsz? Miért? Egy kis family guy. Fuck this shit kiköltözöl a kertben nyára. Ez a terv. Simán, meg lehet csinálni? Azt kéne tényleg csak kitalálni, hogy hogy tudnám besztreamelni a kinti mikrofon és és kamera képet. nyilván a kinti géppel nem tudok streamelni, hogyha játszani is akarok. Hú. Még a faszba csináljuk ezt az egészet. Hú, lassan lemerül a laptop, ki kell hozni a töltőt. Ú, az egy rövid, áh, ah, az egy szűk keresztmetszet. Mert <gül> a hosszabbítót nem fogom belerakni a izébe. A medencébe. <gül> Cloud Gaming, igen. Ó, oh, baszki, pedig föl volt töltve, amikor kihoztam. Ah, nagyon hamar lemerül ez a kis izé laptop már. Én is mehetek ma füvet nyírni. Ide hozzám, gyere! Mögéd mehet egy 20 lakásos ház és egy P parkoló. <gül> ja, igen, de, de nem Buda vagyunk, tehát <gül> szerencsére itt valószínűleg nem lesz. Tehát arra fele a drága lőrincéknek vannak ilyen birtokai meg mit tudom én, tehát hogy arra arrafele valószínűleg nem fog semmi odaépülni, mert abból jobb pénzük van. A hátsó szomszéd nem igazán jár ki a kertje végéig, tehát tök jók vagyunk. A, az oldalsó szomszéd, az meg marinéni, meg meg az összes házfal arrafele van, tehát rá se látok szint a kertjére. Tehát itt tökre kim vagyok itt a szabadban, és nincs körülöttem senki. Tök jó. Vagy egy stadion. Nem, stadion se lesz, mert fel, izé, felcsút, meg itt van egy köpésre, tehát ott van a Pancho Arena. Tehát nincs semmi szükségük itt még egy stadionra. Jó reg, Bicske esetleg. Jó, nem mentem ki egyébként a vastag a koncertjére. <gül> Voltak most itt izé ilyen, nem tudom, ilyen elbénézős bulin szombaton. Ezt gondoltam rá egy de aztán nem mentem ki, mert lustageci vagyok, és helyettek füvet kaszáltam. De hogy nem, stadionból sosincs elég. Há, császári napok? Fogalmam sincs. Akkor neked csendes szomszédságod van. Így igaz. Hát egyedül a munkagépek itt mennek el az úton fölle, de it's sacrifice I'm willing to make. Hogy így mondjam. Egyébként a másik megoldás meg tényleg az, hogy telefonról streamelni. Csak a telefonnak meg rosszabb a wifi vétele, mint a laptopnak. Tehát itt, ahol ülök már kint, a laptoppal tudok streamelni, de a telefon az izé... Ja, várjál. Nem mutatom, amit a titkos, pirilós dokumentum? Tehát, hogy... Hol van? A másik oldalon. Hmm. Na, Erre fókuszáljál, a nagylányos trénin. Nyerünk. Ott, ott, ott, ott, ott, ott lent. látjátok? Négy ilyen vagyok. úgy mindenképpen ki kéne vezetni valahogy a wifi-t. Elvileg van még egy kurva hosszú netkábelem, úgyhogy akár azt is meg tudom csinálni, hogy kihozom az előszobába és kirakom az ablakba, az ablak és a a szúnyoghálók közé beengedem az én a wifi rútárt, az is jó lehet. Stadionokat a bölcsödék helyére, de legalább sportot tanul a gyerek. Én ezt tökre támogatom. Na jó, van gyerekek. Ö, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ezen a pirítós ámplagdon. Nem kizárt, hogy gyorsan elvégzem a dolgaimat, aztán folytatjuk a streamet ilyen kötöt, kötetlen kintülünk a kertbe, és nézitek, ahogy Sinin dolgozik, úgyhogy ehhez bárkinek kedve van, úgyhogy aki még nem iratkozott fel, azt tegye meg. Emiatt is, meg amiatt menő gaming streamek is szoktak lenni. Ö, legalábbis szerintem. Aztán a többit meglátjuk, csak lemerül a laptop. Na. Köszönöm, srácok! nem tudom, hogy hány ilyen lesz, de lehet, hogyha jövő héten már lesz Máté, akkor, akkor ki fogunk ide települni a rendes gírrel. Tehát a csipis mikrofonokkal, meg, meg valószínűleg megoldjuk azt, hogy a Mátének a laptopjáról tudjunk streamelni. És valószínűleg az nem fog dögledezni. Na. Nagyon szépen köszönöm srácok, hogy itt voltatok, és elmondom, lehet, hogy nem sokára folytatjuk. bye. -bye.